Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també a radiopalafrugell.ca, si esteu escoltant des d'internet, i nosaltres avui doncs, visitem eh, el despatx de l'alcalde per fer una miqueta de balanç, eh, novament, d'aquestes eh, restriccions, d'aquestes mesures que s'han eh, pres eh, per, per controlar el forament de les platges. Saludem a Josep Piferrer, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, Josep, un nou cap de setmana doncs, hem tingut aquestes informacions no?, de que les platges han tornat a estar durant unes hores eh, doncs, amb l'aforament complet. Eh, això també ha sortit a molts mitjans de comunicació, sobretot des de les dues darreres setmanes. Eh, D'una banda, no sé si que aquesta informació surti a la llum a tants mitjans de comunicació eh, denota que la, les coses s'estan fent bé o, i no sé si també aquestes mesures eh, demostren que cap a la Fregell doncs és con continua sent un dels punts eh, turístics de més interès de la Costa Brava. Sí, bon, De fet crec que, que, que som que estem en els mitjans de comunicació des de la primera setmana no? Vull dir. Eh, respecte a aquesta darrera setmana sí que nosaltres hem detectat, una disminució de la pressió que havien tingut els altres caps de setmana, que comencem el darrer cap de setmana del mes de juny i, i aquests del mes de juliol, però aquest, aquest darrer eh, varen notar una, una, una menys pressió i això es demostrava que, per exemple, la setmana anterior la majoria de les plages a les 11 eren tancades i aquesta eh, cap a les 12 encara n hi havia alguna d'oberta, com ja Llafranc, no? que al final es va tancar però es va tancar molt més tard. També amb el control que fa la policia de cotxes passats, també hi ha una disminució entre un 10 i un 15% de cotxes que vàrem de, de menys, o que suposem que aquestes recomanacions de la ciutat de Barcelona també es va afectar. Em preguntava si això de sortir cada vegada a la premsa és positiu o no és positiu, jo crec que és positiu perquè la realitat és la, realitat, és, és la que és, i l'única cosa que nosaltres fa això és que l'Ajuntament... Uh, prenen unes mesures i aquestes mesures uh, tenen unes conseqüències, que són doncs, que les plagues es tanquen, que hi ha cues, però hi ha una cosa que nosaltres sí que ens satisfà molt i és que la fotografia que podem fer, la fotografia fixa que podem fer de les plagues fins i tot a les, a les hores de màxima afluència, sempre es veu sorra, no? com unes plagues d'aquí, que fèiem la broma aquella, com ens deien, ens deien que havien de deixar 12 metres quadrats uh, per família, per persona o família, en un principi això al mes de maig, i deiem, no, si Palafrugell ho fem al revés, amb un metro quadrat n'hi posem dotze. Aquesta broma, però dir que jo crec que els oients l'entendran molt bé, saben que les plages de Palafrugell, normalment sempre la gent està una al costat de l'altre i no es veu sorra, diria. Ara, qualsevol d'aquestes plages que hi vas, la foto fixa, la veu sorra, vol dir que hi ha una distància prudencial, no sé si amb el metro, hi ha ben bé els centímetres que han de ser i els que no hi ha de ser, però que sí que hi ha una distància prudencial entre, entre una persona o grup de persones, normalment grup de persones, eh? difícilment trobem persones, són els grups de persones amb altres grups de persones. Això vol dir que fem, que hem fet les coses ben fetes, eh, que hem informat, i que després la gent el que ha fet al llarg d'aquestes caps de setmana del mes de juliol és anar-s'adaptant la realitat que hi ha en la seva realitat. No? I de tal manera que el, hi havia gent que ens comentava que mai hi havien vist tanta gent a la platja a les 10 del matí de Tamariú eh, com hi havia haver-hi cap de setmana passat. No? Però vol dir que la gent... Eh, va a les plagues amb hores diferents, on hi va aquesta, aquesta franja entre 11 i 2, que és la franja més, més calenta, diríem, doncs la gent eh, es distribueix més. Llavors hi ha un altre fet que la gent també s'hi ha acostumat, és que hi ha un torn natural, que allà a les dues tothom se'n va a dinar, és, són plagues molt de segona residència, vol dir que la gent té la casa molt i molt a prop de llamp de, de, de la, la platja i que després doncs es desplaça fins a casa seva a, a dinar, vol dir que allà al voltant de les dues eh, a les dues hi ha les pages i hi ha lloc, i la gent doncs, creia que es van adaptant amb aquesta realitat i, i, i llavors estem, estem no contents, perquè no podem estar contents per la situació que hi ha, però sí que certes, tenim certa satisfacció per com hem complert les mesures satisfacció en les mesures també suposo en les eines emprades no? l'aplicació, la tasca dels agents cívics eh, són, feu un balanç positiu també d'aquestes doncs, dues eines, sobretot que són les principals que s'han dut a terme des del primer cap de setmana de, després de Sant Joan. Sí sí fem, fem una valoració positiva. De fet la, la, la Comissió de platges que és la que va, la que va quedar la, la que es va, es va crear en un principi per marcar tota totes aquestes, totes aquestes pautes que s'han d'emportar a les plages, platges doncs, ja ha quedat una permanent i aquesta permanent es reuneix cada dilluns al de matí, normalment a primera hora i es valora el que ha passat el cap de setmana passat i es fan les modificacions que s'hagin de fer no? una escala, obrir una escala i trencar una altra, parlar amb els agents cívics en un principi només fèiem servir el color de verd i, i vermell a i, doncs, la platja no, a la platja ja és verd o vermell, però a l'APP ja fem servir el taronja, no? perquè la gent si s'ha de per exemple fins a Tamariu, que és molt més lluny, quan sortir de casa ja sàpiga com està la platja, si està verda vol dir que hi ha lloc, si està taronja vol dir que està a punt de tancar se potser que no hi vagis. I, doncs, i això ha altres coses, doncs, eh, és dinàmica, i aquest dilluns no, perquè va ser festa, ens vam reunir ahir, i, i, així, i així anem, anem, anem tirant, no? i ara creiem que ho tenim bastant ben encaminat, i si no hi ha res de nou, això és la manera que funcionarà durant tot el mes d'agost. Per tant, amb aquesta experiència d'aquest mes podem dir que de moment no es plantegeu cap altra nova mesura o cap altre canvi en aquestes restriccions. Amb Una de les mesures que ja tenim previstes és aquest mes d'agost reforçarem amb més personal la, la, la vigilància, la, la col·laboració amb els agents cívics, la vigilància amb policia amb, amb, i amb altres agents que, que puguin fer aquest, un suport eh, el que preveiem, sobretot en, el, en aquestes que hi ha més pressió, que pot ser de Marí-Vullafranc, que són més grans i llavors hi pot haver molta més gent que pugui fer cua o que pugui entrar a la platja, i haurà un reforç en aquesta vigilància. Aquesta doncs, serà una novetat de cara a l'agost, suposo que també lligada amb aquesta contractació no? d'aquests eh, policies no? o d'aquests eh, membres del cols policial que sempre solia fer per, a principis d'estiu, però que aquesta, aquest any s'ha hagut de retardar una miqueta. Començaran aquests agents, però també eh, també estem, estem mirant si mitjançant la mateixa empresa que ens fa els agents cívics o, o d'una altra manera, reforcem també els agents cívics o, aquests, eh, o, o, o agents no policials que donin suport en aquest, en aquest control de les plaixes. Respecte a aquesta davallada que ens, que ens comentaves eh, d'aquest cap de setmana de, de la, dels visitants, no? que no hi ha hagut tantes, tanta mobilitat, no podem dir, doncs, segons les dades de, de les càmeres a les entrades del municipi, és el que us espereu a partir d'ara i sobretot a l'agost de eh, que sigui aquesta més o menys la, la mobilitat que hi hagi a, a Palafrugell o també això dependerà una miqueta d'aquestes restriccions també en, la, en altres punts de Catalunya com a Barcelona, sobretot? No tenim ni idea. Tenim aquest topall, no? El topall aquest són els caps de setmana, l'últim de juny i els primers de juliol. Aquest és el topall que nosaltres ens hem marcat com a repte a gestionar, no? I ara, ben vist el que ha passat aquest cap de setmana, no en tenim ni idea què passarà el mes d'agost. Si el mes d'agost serà com aquest cap de setmana o serà com els caps de setmana anterior o, o, o si hi haurà menys gent. Vull dir, esclar, és que no depèn, no depèn tant de nosaltres, depèn una mica, sobretot, de, de Barcelona Capital i sobretot de les restriccions que, que hi hagin a, a Barcelona Capital, si continuen en recomanacions, si aquestes recomanacions desapareixen, si aquestes recomanacions es, es, es converteixen en obligacions. Estem una mica en funció d'això. I respecte a les platges, eh, amb aquests canvis que hi ha hagut una miqueta no? de, de, del del dia a dia, podríem dir, de, de, de la gent no? que hi va poder avançar una miqueta el seu horari. No sé si heu detectat algunes conductes incíviques en el sentit de jo arribo a les 9 de pla... del matí a la platja, planto la toballola, me'n vaig a esmorzar tranquil·lament a casa i al cap d'un parell d'hores apare... apareixo a la, a la platja. No sé si això ho heu detectat i si és possible posar-hi remei. Sí, sí, s'ha detectat i en aquí sobretot hi ha molta col·laboració per part de la policia perquè és el primer d'arribar. I doncs, eh, doncs els explica, se els explique se'ls hi diu que, és, que això no, no es pot fer, no es pot ocupar una part, una part de la via pública, perquè no deixa la, la, la pla en aquests moments eh, en tenim la concessió.rí si és un altre que una part de via pública, no pots ocupar una part de la via pública si no la fa servir. No? Eh, les conductes incíviques eh, n'hi han, ni han hagut ni hauran. El que passa que nosaltres hem, el que valorem és si són puntuals o són molt generalitzades. I ara per ara són puntuals i molt escasses. No? I això bueno, ens dona cert, cert, marge, cert marge de maniobra i de satisfacció davant dels milers i milers de persones que hi van que, els, que, aquests, que aquests casos siguin tan mínims. Uh, això és respecte a les platges, malgrat la dificultat doncs, que pot comportar aquestes restriccions o controlar aquest aforament, doncs es pot fer perquè al final... Tu ho deies ara, no? la, la concessió de les platges al final les recau en l'Ajuntament. Eh, en l'àmbit privat no sé si hi ha més eh, problemes i me'n vaig una miqueta més cap a l'oci nocturn, però també no l'oci -lo, no nocturn, eh? vull dir restaurants de, de primera línia de mar que, -que són doncs, eh, una miqueta més laxes amb les mesures. Eh, aquest cap de setmana precisament coneixíem també que us havíeu reunit no? amb l'oci nocturn de, -de, de casa nostra per intentar que es duguin a aquestes mesures. Uh, com van aquestes converses? En quin punt esteu uh, al voltant d'aquest tema? De fet, nosaltres separem molt, molt el que és el, el, aquesta activitat privada que deies tu, de bars i restaurants diurns, diríem, o ben, diurns fins, o, fins, fins al vespre, diríem, fins, fins, a, fins al sopar, o fins a les 11 o les 12 de la nit. Amb aquí la valoració que fem nosaltres és molt positiva, mh, sobretot perquè no no... No estem, no estem veient un incompliment de la normativa de les normes que hi han establertes d'una forma bastant generalitzada. És al revés, dir, la gent ho respecta molt, es fan servir tots els protocols de neteja, hi ha la separació i pot haver un acte, algun, algun, algun lloc molt i molt petit amb, amb unes, amb, que pugui haver petites interferències. Ara, com estem parlant de l'oci nocturn, això ja és molt més complicat, és molt més difícil de controlar. Estem parlant d'una franja que, per exemple hi una cosa que ens funciona molt, molt que és l'autocontrol el que vull dir, l'autocontrol vull dir amb la, amb, amb, per exemple amb les mascaretes nosaltres la policia està en el carrer i quan algú no porta mascareta li comenta però és que no solament hi ha la policia sinó que hi ha tota la gent del carrer que va amb mascareta que com veu una persona que no hi ha mascareta sempre en trobarà algun o altre que serà més decidit i li dir escolti, perdone, per, vostè ha de portar mascareta per anar pel carrer. Això no existeix a la nit perquè aquesta gent que és més susceptible a dir que no, en cas de portar la mascareta doncs normalment estan dormint estem trobant amb, amb, amb, amb grups de, de joves que la seva, la seva aspiració és legítima, i hem sigut tots joves, el que volen divertir-se. Estem trobant-nos en llocs concentrats, amb unes tradicions de que en un lloc tancat es fa tota una sèrie, tancat vol dir que, que hi ha quatre parets i un sostre, es fa una sèrie d'activitats que s'hi han fet sempre. No? Nosaltres hem detectat per part de, dels, dels operadors, de la gent que té aquest, aquests negocis, una predisposició a complir les normes. Eh? Hem fet reunions privat, hem fet les reunions tot i ens hi hem reunit les vegades que sigui. Eh, el que sí que, que nosaltres detectem és que a altres hores de la matinada un, un, un local ple de gent amb música que es compleixin les normes és bastant difícil la mascareta, la distància no, no ballar i tota la història és bastant difícil no? i això es preocupa i ens preocupa molt no? es preocupa perquè Perquè es tenim, tenim tot tots els components per, per fer el que té l'explosiu sense mascareta locals tancats, molta estona dir, això també és els, els experts ho estan reflectint eh, contínuament o sigui, es, i l'estona que s'està conjuntament amb un lloc en és molt important és molta estona no? I, i, i, i contacte físic perquè perdona, les discoteques ja és, ja és, ja és contacte físic i, ja és, i gràcies a Déu doncs, que, hi les, que hi ha les discoteques per fer contacte físic però ara no, no toca no? jo cre, creiem que tots aquests, aquests components ens preocupen no? i l'única cosa que nosaltres fem és parlar amb els, amb els, amb els propietaris amb els, amb els operadors amb, el que, amb els, els responsables dels negocis i anem recordant eh, totes les normes que hi ha els ajudem amb, amb els que podem i fem les, les vigilàncies que podem però no podem posar eh, un policia a cada un d'aquests centres d'oci de la nit una, un policia, no, una parella de policies perquè vagilin perquè llavors no, no, no, no donaríem l'abast no? perquè la, la nit tenim una sèrie de policies però els que de dies en, en, en, els necessitem per altres coses no? i llavors fer el control eh, exhaustiu de tots aquests, aquests locals per a nosaltres és impossible i ens, preocupa, i ens preocupa, també ens preocupa una mica que les autoritats superiors tampoc Tampoc sembla que els preocupi gaire, com es... no, no els preocupa tant com els preocupa nosaltres. Per tant, com es pot controlar, a més enllà d'aquestes recomanacions o d'aquestes converses que, que podeu establir i aquesta predisposició eh, que has destacat també de, de, dels operadors, eh, hi ha la possibilitat de, de, de fer més controls ja has comentat que és més complicat no? que, la, que tenir una parella de policies voltant per fer aquesta, aquesta ronda per a aquests locals, però com es pot controlar? O al final és mm, una miqueta resar perquè no passi res? No, nosaltres controlem i si nosaltres eh, observem o, o, o la policia observa que no es compleixen les normes, després eh, sí que podem anar doncs, per tancar el local. Però nosaltres hem de, ho hem de fer és, és, és eh, poder constatar de que no se compleixen les normes, no, no l intuïció, no el vídeo que, que es penji per als en no, si les ciudades a la policia, d'anar allà i constatar. I sobretot parlar-hi, no? I com que hi ha aquesta predisposició, perquè hi és aquesta predisposició per part dels operadors, eh, llavors doncs diríem hem mira, hem de eh, no no posar un Siri, perquè no no, no són de posar Siris, sinó que eh, esperar ens doncs, que, que, que, que, que portem al bon port o esperar que hi hagi una normativa superior que ens eh, ens ha recollit tota, tota aquesta activitat. En aquest sentit, i per acabar, eh, molts ajuntaments han estat queixant eh, d'aquesta... Eh, que se'ls ha deixat una miqueta de la mà de Déu, no? que al final cadascú hagi de controlar eh, els seus esdeveniments o les seves activitats que, que venen des de fora. Eh? Ara recordava el cas de, de Pals, no? que finalment el, el festival del White Summer ha acabat suspenent l'organització, però que l'Ajuntament es queixava també doncs que no hi havia cap eh, regularització en enferm des d'un estat d'estament superior. Sí, i al costat d'això trobes ajuntaments que es queixen perquè els hi regulen massa. No? Uh, jo crec que hem de ser comprensius. No? I, que, I que la, que, tot la, la situació d'ara és, és nova respecte a la que hi havia el mes de març i abril. És nova, és, és una altra. És, és, és que havia baixat i ara aquest contagi amb, amb, amb, amb, amb gent normalment jove. Val? I, i, i, I en el moment que tens tot tota aquest nou panorama... El govern de torn, que en aquest cas és la Generalitat, intenta, intenta buscar les normes que s'hagin d'aplicar. Nosaltres, a part de reclamar a vegades que l'administració faci alguna cosa o altra, el que intentem fer és no, no criticar, el que intentem fer és posar-nos a la seva disposició per dir escolteu-me, quan, quan tenim un lloc quan tenim un lloc que ens demana una opinió, diguem, escolteu, a nosaltres ens preocupa el local d'oci. I el que hem fer amb l'administració la, sempre és ajudar que no podem fer nosaltres, per exemple, aquí va a la Frosilla, i dir, escolta, no, no, que això és una cosa dels Mossos d'Esquadra, que vinguin els Mossos d'Esquadra, no, no, si, si, si, no, si ha d'intervenir la policia, doncs que interving la policia. Intentem ajudar, intentem sumar. No, no, des d'aquest Ajuntament no ha sortit cap crítica en cap estament superior, ni, ni del govern espanyol ni del govern de la Generalitat. Intentem sumar, intentem anar per bon port. Evidentment, eh, eh, la Generalitat té les dades suficients per creure que els locals d'oci... Eh, no tenen potser la aquesta perillositat que nosaltres hi veiem. No? Els deuen tenir, i nosaltres la nostra funció és fer i veure que doncs, que potser sí. No? Veurem. Dir, jo, el que, el que faig amb qualsevol dels governs, ho vam fer amb el govern espanyol com governaven ells, i ara amb el govern de la Generalitat, que en té les competències, és dins nos de... nosaltres som aquí per ajudar. Molt bé, doncs seguirem comentant les properes setmanes aquestes, uh, aquests aspectes. Josep, moltes gràcies. A vosaltres.